Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahu جل و علا falenderojm vota për këtë ndihmë dhe falë kërkoj lavdota ndikimet e Allahut, qofë bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familjen e tij, shokët dhe ato që do të shigjin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndrozohrimin e takimet e sabahut dhe me leximin e haditheve që Imam Buhariu rahimullahu anhu ka mbledh në librin e tij El Adab El Mufrad. Dhe vetitë e librit janë me kuptues se kemi të bëjmë rregulla edukative që rregullojnë raportin e besimtarit, raportin e tij me Zotin xhallallahu ala, raportin e tij me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe raportin e tij me të tjerët. Ku kryesisht Imam Buhariu rahimullahu anhu në këtë libër është fokusuar në raporte njerëzë me zvete. Si mirëmban këtë raporte, si regulohen obligimet e njerëzë me zveti, besimtarën e vëqanti, e tjera kapitu që kemi pasë rrasën me marë dheri më tani. të tëni. Kemi rëmendu të ndëruar rëzër se në kuadët të raportet mira me njerëzët është që njëri u tjetë i hapë, për të ti thjeshtë, po dhe bësjeshja është për dëshim një portë rëndësishme e rëgullimit të raporteve. Ma dje, edhe të qeshurit është i prënuar nësë është brena suazëve të prënuara. Jo e të prëuar dhe jo në formë që realisht është përfaqë atë anën jo të mirë bëdë në formë të pa edukuar. Përndaj, bësë qeshja është i lafdruar, bësë qeshja është i mirë, tësa qeshja dojtë pasë kujtesë. Pegamberi S.A.S. nuk është asë njerë nuk ka qeshur, dhe më thomë, me zë se kose ka në hadith apo me gojtë hapor, që të duket në formën e pahishme. Dhe kjo është e mesatare islamit, që njërinë më në mësën që tjetë i hapor, i disponuar, që tjetë gjithmonë i këndë shumë për të tjeret, por jo edhe në formën, dhe më që eshtë përfaqë, nda shta pashije, eshtë përfaqë, për kujdetë shumë, e tjëre nga to që kemë përmendu. Njërjunë në kësa i bojtë e ka nevoj që, të tjerët, dhe më thonë, të japin mundësin e disponimit, raporteve të mira, zote njerëzit e, me zvete, e, komunikojnë dhe diskutojnë dhe flasin për temat ndryshme, ma dhja dhe nga njerën për dhja që nuk janë shumë të më dha, por me qëllim që të ndihjnë në koma dhe rahat njerën me tjetërë. Njerën ju në gjuhë në rabë bedin e kamen insan, Insan, një nga kuptimet e insan është uns, atë që ka nevojë për dikë që e miqson dikë që e afrohen dikë i jap mundësinë për të shpreh. Donnë kanë nevojë për shoqëri. Njëu e urrëm vetminë është çënie sociale. Edhe në këtë të kësaj ai ka nevojë për tjetrin në formë ndryshme. Një gatoh është edhe konsultimi, që do të flasim për këtë sot. Ndaj njëri, kanëve që dikush me brusë qesh uh, prezins ti, ma dhja dhe me disponu atmosferën, me qesh, me kujdes, kanëve për këtë e për asë që kemë pojtë, për kanëve për konsultime. Jo gjithmon është i aftë njërë të mërë vendimet të duhara. Ma dhja dhe kërë është i aftë, mirë është që të konsultuarë, që të të marrëm në kapitët vijuës. Imam Bukhario Rahimullah, në qazë të kësaj ka përmenu dy prityne ku 1.3 Buhariu Rahimullah Babul Mashura kapitulli që flet për meshurën. Meshura është domthonjë marrja e mendimit tjetrit, konsultimi. Shura është edhe një sure në Kur'an që flet pikërisht domthonjë emri i kësaj sure për këtë temë që ne fokusohemi për ta. ë Ku Buhariu më ka përmendur dy domthonjë transmetime. Njëri është nga Ibn Abasi Radiyallahu Ta'ala anhu e tjetër është nga Hasan el-Basrihu, Rahimahullah. Nga të kapitë nuk ka përmen hadithë, po ka përmen ajatë me komentë të Ibni Abbasit, edhe një thënje, gjitha është të që është ajatë, por me komentë të Hasan el-Basrihu, Rahimahullah. E para që përmen është se Amëri Bundinar nga tabienet thëtë Kara Ibnu Abbasin wa shawirhum fi ba'd al-amr e ka lezubnibasi ayeti esht ne sura al-imran allah thot wa shawirhum fi al-amr dhe te konsultoj ata ne coshte ne coshata e ndryshme ibnibasi ka lezuar kete ayat duke thon wa shawirhum fi ba'd al-amr konsulto me ta ne disa coshte do mesh fshtimi i qësojnë disa çështje, nuk ka të bëj më fshtim në ajet. Ajeti është i qartë, por Imni Abasi radhiyallahu taala nuk kur e ka komentuar këtë ajet ka thonë, konsulto me të në disa çështje të caktuara. Për më tepër, nderu laser, ky ajet ka ardhur sikur është në Sunnë Ali Imran, ku Allahu xhe dhe xelalu në mënyrë direkte e urdhëron pejgamberin sallallahu c dhe të konsultohet të marr mendimin e shokëve të tij. Dhe kjo ka ardhur në kohën e betejës së Uhudit. Ajo suja Al-Ibrahim flet por kryesisht për, për betejën e Uhudit. Dhe Allahu xhalla xjalaluhu e ka mësuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që të marr mendime. Edhe pse ende pas vit ky ajet, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka marr mendimet e sahabëve. Edi domoshta para se të dalë në vend vend betejës së Uhudit dhe përgëmështën ka mërë lamën se korejshtë e mekës janë njësë me u hakëmarë për betene e bedrit. Betene e bedrit ka qenë e para, kanë hupë korejshtë e mekës. Dhe ta që janë organizuë më fuqeshëm, dhe më janë pregatit më tepër, më ardhë edhe, me esullu përgëmërin Alehi S.R. për të hakëmarë për humbinë e bedr. Dhe përgëmërin S.R. i kam besë sabët e ti dhe është konsultu. Q për të mbroj gjithasipo, për të luftu gjithasipo nuk kontestuot kjo, nuk e ka ja, ja konsultu, apo i kumë, apo luftuemi, kështë e qohërt, por si të organizohemi, ku t'i presim, ku me përsahtu të vend betejen, me që ka ko, ka pas mundësi që t'i përgjithi gjitha këto. Dhe se i ka nëdhonja, Rasulallah, i presim Medine, emrana, doon nga se edim mirë, doon në lokacionin, dhe i befasojmë mërana shtëpimet tona. Sakavon dalim këtu, sakavon dalim te Uhudi këtë ratë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam on ka dhon Uhud. Uhudi është një kodrin që e rrethon Medinën nga disa anë dhe në kuën e pejgamberit ka qenë, do mëon, ka qenë Medina më vuru, sikur sot, sot Uhudi është gati në qyst Medinës, por në at kohë ka qenë gati në periferi të Medinës dhe jashtë Medinës apo. Andaj kanë pasur që duhet të dalin jashtë qytetit që moste rrezikon qrodhov bin nënë qytet nga sulmet e korajshve. Be ti e zhvillon në një vend tjetër jashtë vendbanimit atë. Kan dal dhe kur kan dal, domoshta para se të më dal tash ka po diçka mendime. Po dalum, nuk po pa dalum, po shkojmë këtu kështu në radhë, por fond është marrë vendime që të dilet në Uhud. Kur kan dal, domon pejgamberi sallallam i ka përsaktuar lokacionin e sahabëve, ti do të rrin këtu, jo këtu, edhe dini donë në kodrinë që quhet donë kodrina e e e e xhigjetarëve pe kanë bënë se ka vendos njerëz që këtu mënejt dhe ka thonë në edhe nëse na shehni pusht do që na coptu shpresë donë ja bëu copë grimë nevojë mos britni po unë më brit. Dhe betea zhvilluan në favor të muslimanëve normal dhe kanë qenë duke fitu deri sa do të thonë ka vënë me i kurajsh me fat ka vu sabot me i ndje kur ai kishë brapa kur e ishtë, mrapa, kam pa shigjetarë çfarë po ndot ka vrapuqi ata me i ndje kur ishet dhe me çem pjesmas në këtë triumf ka shtmallap ndersa e miri udhëheci që peqos e ka vendosur me e udhhec këtë pjesë të betes ka on ai kujto çka ka thon pejgamberi sa mos bërtni papse pap don është situatë e tillë në Abit kamëu që ka marr fund urrni uni ka qenë disa so kompetis, ka me të apo zbritje, apo edhe kët zbritje e ka vrerit Hadimululide Radiyallahu anhu, ka qenë sahabe, ka qenë strateg i mohu Zarak. Strategu i veç pak ulësim i i, i kundërsarët që më rikthy betejën në favorin e tij. Edhe vetë ka bue rrotullimin e një orë, nga rreth kodrës, edhe i kasëmu sahabët e vezën mbas spinës së. Edhe kur ka Suluma sypës është buni ka osi madh atë normalisht kur problemi ses evropë i gamirisë u sa, sallem, pastaj është burrë një madh aty, derisa kuresht prapë rikuthy në vend betejë, do peqem mesomësobat është thirie knë u hod në majë të 9-të gudit apo. Betejën një orë këto, që të më sqejuva edhe këto, çka dua të them nervozën se peqem mesomësobat ka volë mendimin dhe kümendim gumon ka pos pasojë, ka pos pasojë. Pse çështja e parë është se mendimi i një kategorie nuk është marr parashysh. Do të kemi mësun mërin, marrim disa mendime, i matim, domethënë i filtrojm, i shqyrtojm, i analizojm dhe marr mendim më të, më të parafort, më me kapshëm, më të mirë apo. Dhe me ç' nuk është marr mendimi i abllait beserulut, që ka qenë gamunafeket, apo ai është nda me 1/3-ën e ushtrisë apo. Është nda me 1/3-ën e ushtrisë apo. Nën, këtu ka qenë e para se konsultimit ka qenë i kushtu shumë. Apo, konsultimit ka qenë i kushtu shumë. Jenë konsultuë sëshmarë mendimi dhe është artë hakmarja. Pas taj, me këtë konsultim, realisht, sahabët edhe e kanë pësu. Nën, në nuk nuk hod, është boj një loj, loj humbja përëtën. Nën, edhe është konsultimi ka pas shmima me. Me gjithatë, Allah o të varë e kotala, Kër zbet ajetet në Sun al-Imran që e analizojnë beten e Uhudit dhe përmandin dhe më thonë qëfarë kanë do dhe shkaqet e hunbjes në Uhud dhe shkaqet e viktimeve në Uhud Allah gjalla prapë të thëtë Të i vazhdo prapë me i konsultuata Këtu djetarë kanë thënë që i ka Por këndër ka së dhe shmimit apo, Nuk është anëlu parimi i shurës i mora si mendimi i konsultimit. Po çka që është parim esencial në islam, nuk ka diçka, po periferike në rreth diçka që është e mirë vullnetare, por është esenciale është çësore. Edhe pse mund të ketë kosto, dobija aty është më mosso kosto që paguhet atë dëmit. Ataj i m'nabosi radhiyallahu ta anë kët ajet në sualet e iman, kur e ka lexu, ja ka thonë nçul washurum fi ba'dil ba amr. Ti konsulon me ta në disa çështje, ç'i që bie se Po, konsumë me ta, dhe i vazhdo u, me, pa, që që u me, me u konsumë me ta, për këndër qëpimi që më të kajtë mirë pa, ka qërë që nuk kini u me u konsumë me ta. Se dhe ato qërështje, qërështje i ka prej shpalli ato. Shra më spusë, mi më lidhë sabët dhe me u konsumë, për shra më apajgjërujme Ramazana për jo. Më zhoti ka thonë, po, ma gjurë, për po, të ashtë qështë të bëjmë në. Në s'ka konsultë, apo, këto ka ardhë e prerë Siku se Allahu kanë u e ma kene li mu'minin, wa wa amran, no besimtare, po besimtare, qka, u e la mu'minitin, idha qada Allahu rasullu emran e nje ku në leumën në kjerë të minë, emrihim. Nuk kita kanë asni besimtare apo besimtare, kur Allahu gjykanë për iqka, ka prejë, u morë bëndimu, u kryja punë. Që ata tash në këtë aspekt të bëjnë përzjedhje. Qikuj se a duhet bëta apë, s'ka këto, ka, është prejë, është kryjë këpunë, ato. Andaj, uh, në ato që ka prej feja ësht Në në këto që ështëjen nuk ka konsultimë. Mëndë këtë konsultimë në mënyrën e zbatimit, për shambullë, ose në qështë që kanë bëjnë e shta me pjesën e teknikë e mirë, po ju me, me, me pjesën qenësora. Në ndajten, konsultimit është pejparimeve, nuk është anëllu edhe në situata kur realisht ka pasë kosta. Me qëta të Allah ka unë prapë vazhdo të e më u konsultimit ta. Po patë kosta në ndajten a ta përse që si më në mëndimin, Andaj, do thon betën, parime në mbetën parime, përkundër përshëmt që mund të kenë kosto në mirëmbajtjen dhe, dhe zbatimin e tyreve. Por gjithashtu kur Allahu thot pejgamberson ti konsulto me ta e me kuptuesë, kur pejgamberson me shpalli udhëhequr dhe nga Allahu që e lori udhzuar, urdhërohet të me marr mendim dhe konsulto, çfarë më fol për tjetër. Por kë nuk e kupton se çdo çështje, gjitha gjithashtu dikush më thon përshëmt, po Allahu kur pejgamberson dhe konsultohu me ta e da gjim përshama si ka konsultohu në punë si konsultohu në mëse ka qenë shpalli por njerëzit pas përgamerit Alehi sëllësam duhet të konsultohu përndaj djetarë kërë kanë thonë pëse Allahu Gjellë Gjelalhu kërë kanë komendu këta jet pëse Allahu Gjellë Vana e ka urnu përgamerësëm që të konsultohuat pëse apërshka këse ka pas nevoj për mendimet e tjune apër të të të shka në esens nuk ka pas nevo Përgjithërisht sallam ka qen mjaft i uzuar apo sa të marr vendime vet pa pyetur askënd tjetër ose pa pasur ne për konsul. Kjo është theljesa. E pse Allah e ka urdhërua dhe sa dëtohet kaëm për dy çështje. Kryesorja ka më tepër, po dy janë kryesorë. E para, e para, do bon të thon çecimi zëmrës shumë vërtet janë. Njëri ka qaf nuk ka ndjerë më pyet. Sa të mirë se asaj ka Njerëz me profile dryshme, shtarak, njerëz të ndryshme, konstata gjushtorak, kanë një kamprvojë ditë ftoraka apo dhe injorimi total i tyre, edhe pse bëhet fjalë për shpallje, megjithatë lën pak hapësirë por me unikësh një lëm. Prandaj me u Jezusën amrat, edhe me u freskosh shpirtrat kanë çka patushte, çka patushte. Prandaj Allah ka thonë feidhazamta atawakkal ala Allah. Kur të prish çështën, i ke marr mendimet apo Ta është ke marë vendim që i kjo është vendim i durë, të ba kërë në latë. Më pëshatë në latë në që e lëvarë, s'ka më atani që ka pëthu një më kërëj, i morë e mendimet, i analizum e pomë që kjo është e durë, merë e vendimin dhe e cëtutja. Në i ka bërë kryesështë marja e mendimeve ka qenë për me i qesu zemrat dhe për me i bë pjesëmarës sahabet me vendim marja, me imësu se që është mirë të vendim për tjerët mas pejga mërë të Alehi sësëm, përseguar sënë se Muhammed e sëmë ka marrë mendime edhe është konsultu, e qëfarë të imi për tjerët. Dhe kjo ka mërshdoj se tradit pas taj shumë fëqishme të kësabë, dhe që në ishtë të këtër halifet e një orë të partë. E të një për shambullë, Ebu Bekër është konsultu, është konsultu, Omer është konsultu. Në mënë, kër Ebu Bek Umeriku kur ka vendosur Uthmani ka marr mendimin e sahabeve, atë ka bër komision për përzierjen e halifës së dhënë. E tjera, Uthmani kur ka marr vendim për me e tubu Kur'anin, ka me sahabët, ka marr mendimet e sahabeve. Tandaj ka qenë traditë e vazhdueshme e shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo është gjë e një vëret. Udhëhecit duhet të pasë këshilltarë të duhur që konsultohet me ta. Një unitet i përditshëm për shkakun, kohërr që kanë provojë kanë ditë me i konsulto Njeri në familje të batë, është merë mëndimet prera, One, jëmë unë, jëmë kërë familjare, unë që ka të tëmë, nuk ka kështu atër. Po, aja, gjira që është e prere, qartë, dukshme, ka të bërë me fetë zotë, e gjira të të barë të ratë, s'ka suon e as të të, s'kjali Allah. Njeri, po, ka hapsirat të shumë të ku mund zbatot aftar, e e bon të zbatot konsultime atër. E merë mëndimet, i bëmë pjesëmash në atërë të familje të qështet e brendshme të familjes, tjasht në familjes, daljet, për shambull, blerjet e caktuar, apo qëka të, që të qufën nga to që mund të konstruinirë, është e kërkuar, ma dje, është iorduar besimtari që, dhe mënë situatat, caktuar edhe, të merë mendimin e të tjere, mendimin e ekspertve, mendimin e të afrme, mendimin e të tjere, kërësir që, dhe mënë, për te jenë të, të besuashmë, dhe së, hanër besur e më Allah, d Kër e komenton ajetin surin e shura Sura, taman, sura e të aman surin e konsultimin Kë Allah të barë këtë ele Përmen një varkë të cilësit të besim të arve Ata që falë në mazë një e pëndze katë Allah përmen një sotë të sitët Vë emru hum Shura bejnë hum Edhe bon, Allah u thot e, Dhe Nga Nga e, Me përështu përshim të, të lirë shtut Nga Zakoni thyne është ç'të konsultohen me vetën ç'ka ndodh më pas. Po Allah peruan se këtë çështë jo, jo ç'ndod rastësisht apo ndon në efekt, apo ndon në, në rallëjo, kësht pjesë për bërësit e su'amrum. Çështëtyre nëse pyet vetë besimtarët ç'ka për ata, ç'u bën atë? Ata konsultohen. Ër diçka po ndash me për, të një, namazi, zekati, për bërse, ty, sigurisht namazi, zakati, edhe kuzimi është pjesë për bërësit e tyne apo. Dhe këtë, domthon, kur ka komentu Hasan al-Basri ne valla ka thonë Wallahi mastashara qaumun qat illa hudu ila al afdal ma bihadratihim. Fot hasa mesulani Allah, beto me zot me madh se çdo kusht që konsultohet me tjerët, do ta marr mendim më të mirë të mundshëm që ka afërvetja. Ëndisoj opsione përpara vetë chimë ju. Zgjedh opsionin më të mirë të mundshëm kur konsultohet. Anje kur bërmë domethënë vetë mund ta marr opsionin e mirë, të dur. Mund të. Po ku nuk më mirë? Po ku mund të ëko po më thon, e, e, dryshme, mirë? Ç'është më të mirë? Nëse konsultohet. Se njerëzit shikojnë kundërsht. Unë nuk mund ta më shikojnë çështën nga kjo, po ti e shikon nga kjo, ai nga kjo dhe ku plotësohet. Domethënë, atë ças e ka rënë çështja nga pikpaomet e dëshmërm, balet mirë mendim javë. E thotë asa pas rahimullah, thotë se çdo avsar besëmtari konsultohet. Gjithë mund e përgjithë opësjonin më duër të mirë, opësjonin më mirë të mundë shumë që egzistojnë në atë at situatë dhe da në atë rëthanë. Edhe pse të dëvozër, e, konsultimi e, është të me gjatë, më thonë në djetarë ka shkodhe liba për këtë fiku i konsultimit, se është kuptimi thellë dhe është, është, është përrem i jetës të tonë, por në kodra që kamë përëm Bukhari Rahimullah, dhe me thonë këto e ndisë asjerime që jendë të d Kapitlë që e përmenë, më kërë i mëlla, thotë, babë, i thëmën e shara rachih i bëgajnë rushtin. Mëhonë, kapitlë që fëtët për atë, se njëriju hynë mëkatë në qovë se i jepë me ndimë vlau ti të papjekur. Nëse i jepë me ndimin e papjekur vlau ti jepë. Qëka i bjenë kja? Dikur të konsultanë. I bjenë që, të më thonë, kur dikur të për të konsultanë. Po të gjithë po mendimin të në tonë, duhet t'i e shumë i kujtetë shumë. Shumë i nërmendë shumë. Nga se, po të ngarkar me përgjëtsin. Ta shtije para dy opcjoleve. Ose e merë përgjëtsin mi veti dhe jepë mendimin, ose e merë përgjëtsin në shumë. Më bëha lallë, po nuk di që me tonë. Nëse s'ka mendim që, nuk di, nuk e marë përgjëtsin për diçka që nuk di. Nëse e merë përgjëtsin, duhet me pjekë mendimin mirë në suznë në suznë ju jep mendimet e kësot, do të thonë mund të jetë në mëkat. Ktu ka pranë Buhariu me Allah një hadith që pjesa e parë e këtij hadithi është pothuajse e saktë, pjesa e dytë e këtij hadithi ka mospëtim tek dietarët. Sa suksesi sport, më shek ka pranë Buhariu po e lexojmë, sepse ka ulëmash që kanë bërtë të vërtetë. Fath pejgamberi sallallam men taqul alayya ma lam aqul falyatabaw maqadahu min an-nar. Aç e thot për mua atë që nuk e kam thën, vetë përgatit karrikën e zjarrit xhenëmit. Unë e madh. Me thon çka çka s'kam përgjigjë mëso. Ka thon përgjigjë mëso. Është i sigurt? A e ke vërtetuar? Sot njerëzit përdorin hadithe të shpifura. Lidhet s'ka në hadith. E kam lexuar di ku e ka lexuar. Facebooku nuk është baza e haditheve. Atë çka s'ka, kush e ka thon, kush e ka transmetuar, kush e ka verifikuar. Qoftë kujdes shumë wa sayqallun pegamerson waman istashara akhuhu almuslim ra'at shif lloyti muslimun e konsultan apo fa ashara 'alayhi bighayr ashl faqad khanahu waman afta futiya bighayr thabt fa ismuhu 'ala man afta wa dim sita ktani thas d ataq lloyti muslimun e konsultan dhe jajapë mendimin këtë qështje, pa pjek mir, e pjekë mirë, e ka të ratëtu. Këta ka besu, ka besu që ti kipërvoj, ti dhinë, më në në mirë, nga njerë e për shambull, konsultën mund tjetë në situatë kërë nuk e i nështë e dispënumë, i përgutë, i e në mendime tjera, dhe sa so, për tjeloni mendim, veç fëtë që ashtofëm. Pas e tush, që që të ashtë njërë të ashtë të më bëmë. A të të rëzë, nëzërë, shpeshë në dojnë e përreshëm për shumë që njerë e mërë mendime të rëkujnja. Në basti mërë mendime dhe mund të jërë në pasu e të. Për shumë, e kam këtë situatë të familje, që kam e bëmë. Në që e grunë, përse kam e nuk mirë, a gjatë dojnë me të shumë grunë. Për e madhe këpunë. Për shumë, kët Kërë të menë ma mirë, ma vojë dhe të bëllë, odo është me të dojmë falja. Odo është me dojmë mirë, jo, jo me nëzitu më mëndimin, jo me nëzitu konsultimin. A daj, këto është me hërëndësi që, kërë dikur është të banë përgjegjës për mëndimin dhe për vendimin e ti, ti që kujtës shumë, me thonë, prejtë. Nisa nga djetore të kanë posë zakon të nërëzër, që kërë dikur është i ka konsultuji, ka thonë, k os sot domani ardo me flajtonin i natë. Kjo konsultë të, të flan tonë të, të shtëpi i natë, domethë me mulë 3 minat, më ndaj një tallon më jashtë mendim. Kam më një kohë të të pjeket pak. Shumë çerpë një mendim. Ti shpametur prit pak çmënishe më bë. Por jo, për shembull, në më donë nxitim ose më on pa dije. Konsultant për shembull për, aktuara, ot, për shku, o, të sigurtuara, për çështje ku më shku, ata shtiflet me Hamendi, vao, çtu të më shku. Ai gapi më shtap unë mënoha që e të të me shku, së është mënoha, pa dhe i duke me konsultu me njerëzit po, pa dhe ta që të konsultuin, që të japin përgjizin, e duhur me përgjithin, maksimale, ose, edin, ose e dinë nëse nuk dinë, e pjek me ndimin, nuk gutësh, nga se njeri për të ban, e dhe vërtet, me përgjithin, dhe aj që të konsultan, dhe se për të besan, për të dlerësan, dhe me më mërë mendimin tan Mund të të dha tendencios në konsultim? Mund të të ndëzoj të konsultim. Pse? I duhet të përkrahem mendim. Ai ka vendosur çka më bëaftë, apo? Dhe i duhet që dikush më i thon, bëna që edhe fund, me në së këtë, po të ndal. Edhe pastaj në fund më enda për si për të mos qenë. Ju ta bëna se do ai më thashë të bëj apo. Është më ngutse, ai një gjë nisi që më marr përgjigjen e vetë për çka thonë, për sa më ne që ndal. Përshëndetje. A ne duhet që të kemi konsultime të bazuar në zëri, duhet të kemi. Por duhet të bëhu beprësi pa tendenca dhe me dhe me sinqeritet. Edha që kërkojmë konsultimin, ti i sinqert, që kërkëm nga ti konsult, premme me mosrrezë. Jo që hajt të apo dikush se në fund e ka vendosur se më po bësh ti se po konsulton. Jo ja, me ku sinqert i vërtet, por dhajë që dikush e konsulton, domthonë ti et i përgjithësuam ta pjekë mendimin edhe të thotë atë që është i gacë shumë njësë me për allot me ndonë në lugarit dhe një. Përshka këse është mendim që bitem mund të rrëtë një vendim shumë dhe më thënës, ma dje me pasojë që mund të jenë të pari parush me allot në faljtë e në përmëri softër. Andajte në rrëzër, nga, nga, të rrëtën, raport e mira mes besimtare është konsulta. Nese konsultojme me zveti, diskutojme me për qështë të tonë, kjo i bjese, po fun Nëse ka vendimaret njanshme, individuale, s'ka konsulta, kush se vetë kërkën heq, jemi më këthënë se s'ka besëshmëri, s'ka raporet njëra me njëzve. As familje, as pëshimësi, as shociti e kështë mërat. Përndaj, qështje e besimtarë me zvete është se konsultuan. Konsulta është parem, jetësori e besimtarë, por me regullar dhe standardet e parapara para me shpallje. Sikur që disën nga ato i përmanë në kadrët e këtyre të rësmetime që i ka përën imam Bukharihu Rahimullah. E përsa tash që është e konsultimet e shumë e gjërë dhe me e thejlë se këto që një i përmenëm. Por nuk është tema jonë eksituesht e rezervua vrejtë për konsultim, përshka këse ka tema tjera, por në kodrë të të rësmetim që i ka përën Bukhari Rahimullah, këtë në nësozime që pa po të mundësime një u përqilë, në kodrë të taso që i ka për Allahu subhanahu wa taala më sof në vafin sinqert, në portën e njerëzit të vërtetë, në dashën modestitë mjaftueshme që të konsultohemi apo të marrim mendime të tjera, pasi kjo është pasuri, nuk është dobësi. Është në, vërtet, fushi, në tjere, edhe të vërtetë fuqi. Do të unë kërkoj më shumë mendime të tjera dhe ti më gjithashtu të do besnik e sinqert edhe në dhënien e mendimeve dhe konsultimeve ku dikush realisht na beson dhe kërkon nganjë mendime të caktuara. Allah e shpëton për banën kaç personat sallallahu alaihi wa sallam muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam ismi kethir